Це тобі навіть подобається, про себе задоволено посміхаєшся. Хміль заважає зрозуміти прожитий день, залишки якого ще жеврюють у твоїй палаючій свідомості, в уяві виринають і метушаться поодинокі сцени, побаченого в редакції і ресторані. Важко чволаєш до ванни, запихаєш під кран голову, тепло вода тече, по спині потрапляє на груди, але на це не звертаєш уваги. Заплющуєш очі, і крізь морок невідомого пробивається виразний добрий погляд старого. А Цезар всемогутній. Провалюєшся у міцний рівний сон. Раз пораз нечітко бачиш стривожне обличчя Марти, несподівано крізь нього просочується хитра посмішка Валерії. Потім усе зникає у тремтливому безкольорному маріві, в якому долині голос сивоголового поки не тане, як важкий березневий сніг і ховається у нічному спокої. Журба Павла, зимові чоботи. Зранку приходиш на роботу, до тебе чем не вітаються Називають на ім'я і по-батькові. Все як годиться з начальством. Сідаєш за стіл редактора. Марудишся. Першим ділом хочеться зателефонувати. На думку спадає Марта. В неї зайнято. Короткі гудки. Набираєш знову і раптом вклинюєшся в розмову. Немає сумніву, з Мартою говорить чоловік. Здається, він Амін Назарович. Від цього почуваєшся неспокійно. Секретарка Тоня просягає папірця, підписуєш, не читаючи. Кволість попускає, стає менш нестерпною, натомість відчуваєш незрозумілу байдужість до всього навколишнього, особливо до роботи, суть якої не зовсім розумієш. Заходять завідувачі відділами, радяться, узгоджують, мляво даєш розпорядження. Телефонує Вні Амін Назарович, пропонує кілька днів відпочити, поки в кабінеті не зроблять нормальні умови. Тим паче, що наступний номер вже майже готовий до друку. За старою звичкою виходиш курити в коридор до вікна. У нас треба так розуміти не колектив, а партійна сім'я підходить до тебе, поташ. Ми, дорогий друже, тепер «Брати Бог Христі!» плескаєш його по плечу і йдеш. Ми повинні по-християнському любити один одного. Як вчили святі отці, обертаєшся до нього вже на відстані. На повітрі відчуваєш легкість і навіть бадьорість. Перше за останні дні не знаєш, що робити. Без будь-якої мити бредеш першою кращою вулицею, спостерігаючи за обличчями людей, які серйозні, Веселі, замріяні, заклопотані, прилякані, стурбовані. Тебе ніяк не покидає тривога, що є спільного у Марти і Сивоголового? Я тепер небезробітний, намагаюся зрозуміти цю дивну фразу, яка виникнула в подумки і збентежила не менше від тієї, яка мучила тебе кілька днів поспіль. Бредеш, думаючи про те, як несподівано людина може зайняти в житті іншу шпарину, стати іншою стосовно себе попередньої. Думаєш про Робесп'єрів, Наполеонів, Ньютонів, Гітлерів. Чи не відбулися вони такими, як я випадково? Чи не стає людина зрадником або героєм випадково? Мабуть, нема зрадників і героїв, а є люди, які в той чи інший момент стали ними і за інших обставин могли бути протилежністю. Це тобі навіть подобається, якби була зараз війна, скажімо, то мав би всі шанси стати тим чи іншим. Просто треба співпасти з відповідним часом. Моя колишня свобода закінчується і починається інша. Про те, з чим співпадаєш, ти думати не хочеться, бо від цього...